Min historia liknar på sätt och vis en annan historia som jag hört i podden förut. Den om en man som bor ensam i ett hus i skogen långt uppe i Norrland. Min historia utspelar sig i Dalsland, ett par mil från gränsen till Norge. Ja, min familj kommer inte därifrån- men för ett par år sedan så bestämde sig min pappa för att bygga sig ett litet hus där. Han är ensamstående och ska snart gå i pension. Ensam är han dock inte- Även fast han bor mitt ute i skogen med en sjö och ett par sommarstugor som närmsta grannar så har han alltid folk på besök, fika eller middag. Det är alltså ett väldigt trevligt, varmt och gemytligt ställe. Jag åker dit med jämna mellanrum för att träffa min pappa och all hans trevliga grannar som bor i de små byarna i närheten. Det ska jag berätta om nu hände för ungefär två år sedan, en natt i slutet av sommaren då nätterna hade blivit djupa och mörka igen. Jag sov i gästrummet tillsammans med min dagvarande pojkvän, en kille från trakten som alltid var trött efter att han varit med sina barn och därför sov som en stock på nätterna när vi var med varandra. Dessutom snarkade han väldigt högt. Klockan var kanske tre på natten och jag vaknade till och gick in på toaletten och drack ett glas vatten. Dagen innan hade vi varit i halden och tittat på fästningen och sen grillat på kvällen. Och eftersom jag hade dragit det korta strået så hade jag blivit chaufför åt brorsan när han skulle hem till sängen i sin egen lägenhet nere på byn. Jag hade alltså varit helt nykter hela dagen. Efter att jag druckit lite vatten i köket gick jag tillbaka till sängen och missnarkade pojkvän. Jag la mig ner och försökte sova, men det gick inte riktigt. Jag låg och vred och vände mig tills jag insåg vad som var fel- Skogen utanför var väldigt tyst. Inte en fågel. Inte ens någon susa lät. Det var märkligt och ovant. Och jag låg och lyssnade spänt i sängen. Efter ett par minuter hörde jag steg. Jag tidigare hört röster och steg från skogen på natten. Men det har alltid låtit som flera människor. Och vi har förklarat det med grupper av ungdomar på nattliga skogsfester. Den här gången var det annorlunda Det var definitivt bara en person som var ute och gick Jag hörde att det inte var ett djur Och dessutom skulle de aldrig komma så nära huset För nu var stegen precis under fönstret Och så började någon prata Jag kan inte ta fel på den rösten, det är omöjligt Det var min pojkväns röst Han som låg och snarkade bredvid mig Fönstret var öppet så jag kunde till och med höra vad rösten sa. Det gick inte att förstå. Det kom inte en enda sig sammanhängande mening. Det var bara en salig blandning av namn. Mest namn på hans barn. Grannarna som vi träffade tidigare på kvällen. ord han säger ofta och annat som inte bidrog till något sammanhang. Det var som om man copy pasteade från sitt vanliga ordförråd. Och när jag då och då hörde honom säga mitt egna namn där nere så rörs jag. Trots allt detta så var jag inte väcka min snarkande pojkvän- mest för att jag visste att det inte fanns någonting han skulle kunna göra. Jag har ingen aning om vad saken där utanför ville- för jag är ganska säker på att det inte var en människa. Efter vad som verkar ungefär 20 minuter så blev det lägre och lägre- som om den försvann bort genom skogen. Efter ett tag krasade i gryset på vägen- och då förstod jag att han var på väg bort- då skinner jag mig att stänga fönstret. Jag lyckades till slut somna om. När människan har blivit huvudlös så är hon död. Du lyssnar på Creepypodden med mig Jack Werner och det vi nyss hörde var lyssnarhistorien Röster i skogen, inskickad av en anonym lyssnare och uppläst av Angelica Skärberg. I januari 2017 kom avsnittet På väg ut på temat händelser som inträffar när man åker bil i natten, tunnelbana efter mörkrets inbrott eller kör lastbilar genom ödemarken. Vi pratade om 1600-tals myter Den portugisiska berättelsen a curva, De spöken som efter tsunamin i Japan ska hemsöka taxichaffisarna där Och den olycksdrabbade del av E4-an som enligt den lokala folktroen ska vara hemsökt av vättar. Låter det spännande? För det är det Spännande är det Tillräckligt spännande för att vi nu ska återvända till temat ännu en gång Med nya berättelser om händelser längs vägen. När den babblande pojkvänskopian lämnade den anonyma lyssnarens fönster i berättelsen vi hörde inledningsvis gick den ut på en krasande grusväg som många märkliga fenomen rört sig på. I sin bok Ufo, spökraketer, ljusglober och utomjordingar går journalisten och vice ordföranden i Ufo-Sverige Claes Svan igenom ett antal uppmärksammade fall där svenskar sett eller mött oförklarliga fenomen. Och en av dessa har kommit att kallas Lille Mannen. Under några vintrar i början av 1970-talet rapporterades en märklig liten figur med egenartat utseende längs vägarna i östra Norrbotten och västra Finland, skriver Svan. Han fortsätter, stående vid vägkanten skrämde varelsen slag på förbipasserande genom att rikta en mycket stark lampa mot dem eller genom att bete sig på ett sätt som inte liknade en vanlig människas sätt att vara. Svan beskriver ett särskilt möte med Lillemannen där två män och en kvinna körde hem på väg 392 mellan Narken och Jokfall. I samma ögonblick som de såg en liten, citat, underlig människa, slutcitat, Stå ute i regnet vid vägkanten var det som att helvetet brakade loss Bilen översköljdes av vitt kraftigt ljus Bilradion började spraka och en hög smäll hördes Inifrån sin bräckliga trygghet i bilen såg de den lilla mannen höja på armen Som för att skydda sig själv från det starka ljuset Och sen försvann han Sånt där kallar vi ju UFO idag, trots att UFO egentligen står för unidentified flying object, oidentifierat flygande föremål. Mycket som faller utanför det förväntades ramar får sammanfattas som ett UFO, trots att det varken flyger eller är ett föremål, utan snarare en figur. Många som betraktar dem tror att det bara är gammal folktro i nytappning människor ser. I boken Spökerier i Sverige skriver prästen Stig Marklund som jag ju citerat flera gånger hittills i den här podden att det kan ses som tolkningen av upplevelser som inte går att förklara med tidens acceptabla idéer. Vetenskapens förnekande av troll, skogsrå och näck har drivit bort dem ur upplevelserna, skriver Marklund och fortsätter men upplevelserna finns kvar. Människorna syns vandra på omöjliga vägar eller står bakom disken i ett världshus som försvinner. Att folktron är formbar för tidens tankar ser vi i UFO-upplevelserna. De små gröna männen från främmande planeter beter sig precis som vittror och då kan man ju misstänka att det är just vad de är. Det kan kännas betryggande. Anledningen att dessa möten skrämmer är för att de förkroppsligar nya hotfulla idéer som vi inte tycker fått sin förklaringen. Människan tvingas hitta på nya namn på hoten, allt eftersom de gamla namnen ratas och sorteras bort. Det skulle ju betyda att de mest finns inuti våra huvuden, alla de där hoten. Men vad ska man då göra när de har en effekt i verkliga livet? om de gör en helt ensam om det handlar vår nästa historia väg 184 inskickad av en anonym lyssnare och uppläst av mig jag har länge undrat varför jag tappat kontakten med mina gamla kollegor det var som om de gemensamt kom överens om att stryka mig ur telefonboken och jag förstod aldrig varför inte förrän nu vi jobbade ihop som säljare på ett serviceföretag i Lidköping och vi var ett ganska tight gäng. Jämnåriga, mellan 25 och 30 allihopa, med liknande intressen och samma humor. Högjudda, lite kaxiga. Ryggdunkar och mycket hårda high fives. Jag trodde vi hade bra kontakt och räknade dem till mina vänner. Jobbet i sig var dock inte så mycket mer än bara ett steg på vägen framåt. Jag spanade hela tiden efter nya möjligheter och så dök en ledig tjänst upp i Skövde. Fortfarande som säljare men med bättre lön och större möjligheter att faktiskt klättra. Inte bara dök jobbet upp, jag blev i princip uppragad. Jag var bekant med en mellanchef där och hon ringde mig och sa att de behövde en proffssäljare. När insikten under samtalet sakta sjönk in att jag för första gången i mitt liv var i färd att bli headhuntad stod jag bara med öppen gapande mun och bultande hjärta. Inte nog med det, deras förslag var dessutom praktiskt. Jag bor själv i Skövde och skulle sannoliken inte sakna att åka bil i sammanlagt en och en halv timme per dag. Så utan att behöva tänka särskilt mycket på saken tog jag jobbet i Skövde och sa upp mig i Lidköping. Min sista arbetsdag var en torsdag. Trots att de andra skulle jobba dagen efter följde mina kollegor ut mig på en afterwork som snabbt blev en regelrätt utekväll. Vi stängde stället. Ja, man skulle faktiskt nästan kunna säga att vi blev utkastade. I duggregnet ovanför lidans vatten tog vi farväl och det med en sån inlevelse att någon öppnade ett fönster och ropade på oss att vi skulle hålla käften. Sen skingrades vi och jag började vinglande leta efter en taxi. När jag till slut la huvudet mot en mjukt vibrerande fönsterutan i bilen och såg de mörka husen vid sidan av restaurantsgatan bytas ut mot skog, låg jag för mig själv över hur kul vi hade haft det den kvällen. Vi passerade rondellen som markerar stans utkant och tallarna slöt upp på sidorna av vägen som nakna stolpar, blekt upplysta av en stor reklamskylt som står ensam vid vägen. Jag kände ögonlocken falla ihop och tänkte att jag såg fram mot fler sådana kvällar även om vi inte jobbade ihop längre. Det sista jag hade i huvudet innan jag somnade var att taxiresan skulle kosta minst 900 kronor och att jag inte hade några problem med det den här natten. När jag slog upp ögonen morgonen därpå var jag ett ögonblick väldigt förvirrad innan den blickstrande huvudverken slog till så jag nästan föll av stolen. Nästa tanke var följaktligen, varför sitter jag på en stol? Framför mig på bordet låg en stel macka med skinka på och avtrycket i brödet skvallrade om att jag hade somnat med huvudet mot den. Jag trävade med fingrarna i pannan och kände det härskna fettet mot huden. Det händer ibland att jag dricker så jag får minnesluckor och det här måste ha varit en sån natt. Jag la ihop ett och ett och förstod att jag måste ha tagit mig upp från taxin på något sätt och sen velat äta en nattmacka innan jag däckat. Benen darrade när jag reste mig och när byxorna rätades ut lossnade någonting torrt och poröst från knäväcket. Jag tittade ner och såg att jeansen var nerskitade av torkad jord och att en bit varit så stor att den fallit av. Herregud, tänkte jag. Jag drog av mig kläderna, tryckte ner min tvättkorgen och stupade i säng. Inte förrän vid tretiden på eftermiddagen var jag tillräckligt stabil för att titta på min telefon och läsa i ikapp i facebook Facebook-gruppchatten med mina gamla kollegor. Den självlysande skadeglädjen där skvallrade om att de inte bara anade hur illa jag mådde idag utan också om att en anledning till det var att de gemensamt hade planerat kvällen. De hade helt enkelt supit ner mig. Jag skrattade till men då bet huvudverken till så illa att jag bet ihop och skrynklade ihop ögonen. Det blev en lugn kväll. Vi chattade lite under helgen som följde jag och mina gamla kollegor men på måndag söks jag på en gång upp i mitt nya jobb och lämnade vårt tråd Först några dagar senare insåg jag att tråden varit tyst ovanligt länge Jag tittade in, skrev en hälsning och ett internskämt, men timmarna gick utan att jag fick något svar De små profilbildsbubblorna ramlade ner en efter en, men ingen skrev någonting tillbaka De är väl upptagna? Tänkte jag. Jag märkte inte för en dag därpå när jag skulle skriva separat till Karim på Facebook att han hade tagit bort mig som vän. När jag gick igenom de andra hade många gjort detsamma. Senare när jag lade märke till att jag inte sett dem på Instagram på länge insåg jag att de på något sätt tagit bort mig som följare där. Lukas var kvar i mitt flöde och Ninni men inte många andra. Jag tittade länge på Karims profilbild och funderade på vad jag skulle göra av det här utan att kunna bestämma mig. Det var obegripligt för många av dem pendlade också mellan Skövde och Lidköping. Försökte de undvika mig så skulle det inte funka så länge för vi skulle aldrig säkert springa på varandra på krogen förr eller senare. Hade jag gjort någonting? Visst, stora delar av vår sista kväll var som bäst suddiga i mitt minne- och från att jag satte mig i taxin fram till att jag vaknade vid matbordet morgonen därpå var det ju helt svart. Men jag vet att vi var oerhört vänliga när vi skildes åt, ja alltså nästan gråtmilda. Och jag har haft minnesluckor förr utan att ha gjort särskilt hemska saker på fyllan. Inte kunde väl den här kvällen varit så annorlunda? Nå, det fick vänta. Jag hade ju delvis bytt bransch från rengöring till färg, tapet och golv. Och det var mycket att sätta mig in i. De nya kollegorna verkade dessutom också vara min sorts människor. Och de verkade väldigt taggade på att se mig komma igång med jobbet. Det hjälpte mig fokusera på annat än Lidköpingsgänget. Tiden gick och jag gled in i en ny rutin. Massor av jobb fick dagarna att flyga förbi. Jag sålde redan efter någon månad så bra att den där mellanchefen... Cecilie, som anställde mig, gav mig en fånig guldhatt som det stod proffssäljare på och gratulerade sig själv till att ha värvat mig. Timmarna jag förut tillbringat vid ratten på den glesbefolkade vägen via Skara mellan Lidköping och Skövde kom till mycket bättre användning nu. Faktum är att just den bilturen tillhörde det jag saknade minst med mitt förra jobb. Jag hade aldrig gillat den. Reklamskylten just i utkanten av Lidköping med sitt bleka kalla ljus över de kala stammarna och det tjocka mörkret mellan dem var som en sista hälsning från det civiliserade livet. Även om sträckan är kort räcker det för att isolera en i ensamhet en stund, särskilt under den mörka halvan av året. Staketet som löper längs vägen långa sträckor ger intrycket av att någonting måste hållas ute. Och kör man ensam sent om kvällen, som jag ofta har gjort, är det lätt att fantasin börjar skena kring vad det skulle kunna vara. Jag skulle ljuga om jag inte medgav att jag några gånger tyckt mig ha sett rörelser i ögonvrån, blinkande reflektioner av någonting som glänst under en bråkdel sekund i mörkret och silhuetter av skepnader som rört sig mot den blåsvarta tomheten mellan tallarna. Visst finns det förklaringar, finns förklaringar till allt. Men de räcker inte alltid till när man sitter där i den tryckande ensamheten. Jag ryste när jag mindes känslan som i efterhand framstod som värre än någonsin förut. Bilresorna var så sköna att slippa. Men ju längre hösten gick desto tydligare blev det att jag och mitt jobb hade haft en smekmånad. Och att den nu gick mot sitt slut. Framgångarna jag hade haft i början mattades av och Cecilias hetsiga sätt att kalla mig proffsäljaren började låta desperat som om hon insåg att hon satsat lite för mycket på ett ojämnt kort och att hennes värvning såg sämre ut inför hennes egna chefer. Det som tidigare varit taggande och tävlingsinriktat i mitt nya gängs jargong skalades av steg för steg tills det bara lät hårt, oförstående och påfrestande. Företaget jag jobbade på nu var större än det jag hade jobbat på i Lidköping och med det kommer också en anonymitet. Ens kollegor är inte längre ens familj. Ens framgångar är bara delar av en kalkyl och varje motgång gör en mer utbytbar. Jag kände mig ensam oftare. Jag fann mig ofta med telefonen i handen under arbetstid, stirrande på någon av mina gamla vänners profilbilder och på knappen Lägg till som vän. Jag hade försökt några gånger men aldrig fått ett ja och nu var inte ens Lukas och Ninni kvar i Instagramflödet. Jag var helt avskuren. Jag förstod att de inte ville ha någon kontakt med mig och jag kunde inte ens veta varför. Min telefon kändes kall och död. Det ringde allt färre kunder och knappt någon annan heller. En förmiddag vibrerade den dock plötsligt i fickan och jag ryckte snabbt fram den. Ett telefonnummer jag inte hade sett på länge lyste på skärmen. Isaks. Han hade flyttat från Skövde när vi gick i samma gymnasie eftersom hans mamma fått jobb i Storbritannien. Sen hade vi hållit kontakten under åren och jag hade med viss avundsjuka följt hans framgångar. Idag jobbar han på en spelstudio i London som gör jävligt bra grejer. Jag är trots det där stinget av avund stolt över honom fastän jag nog aldrig kommer säga det rakt ut till honom själv. På skärmen såg jag att det inte var med numret som började på plus 44 han ringde så jag förstod på en gång att han var hemma igen och kände hjärtat dunka lite snabbare. Mycket riktigt. En sorts höstlov, sa han, och skrattade. Kunde jag ses? Självklart. Vi bestämde middag och öl på Pitchers dagen därpå. Gamla fina Isak. En riktigt bra kille, och en riktigt bra kväll. Det var verkligen vad jag behövde, tänkte jag, när jag gick hem från jobbet och promenerade mot min lilla tvåa för ännu en middag i ensamhet. Morgonen därpå var jag vid försiktigt gott mod och såg fram mot kvällen. Vädret var genomuselt redan när jag vaknade och under timmarna som gick blev det allt dystrare. Och på jobbet var den enda kontakten jag hade med någon annan människa ett stormöte där de andra säljarna till synes skadeglatt rapporterade om sina säljframgångar och under tystnad betraktade mig när jag berättade om att jag bara hade haft ett enda lyckat close den senaste veckan. Jag åt lunch ensam inne i ett litet mötesrum för att slippa utsätta mig för deras blickar. När jag till slut lämnade kontoret och gick ut på gatan var det disigt rått och genomfuktigt som om vänen krypit upp ur sin grav och börjat dra sig över landet för att förenas med väten. Jag fällde upp kappans krage och skyndade till sportbaren genom i stort sett tomma gator där dimman verkade kväva gatlyktornas ljus. Jag kom dit 40 minuter innan Isak sagt att han skulle vara på plats, drog upp dörren och kastade mig in. I baren satt två gubbar på varsin kant med halvtomma öl framför sig och i övrigt var lokalen tom. Jag slog mig ner vid ett bord i hörnet och tog automatiskt upp telefonen innan jag kom ihåg att den inte skulle ha mycket att erbjuda mig. Istället fördrev jag tiden med att följa en omgång pool som spelades på storbildsskärmarna när Isa kom in genom dörren såg han ut som en välmående uppdatering av sitt 17-åriga jag han drog av en svart tunn halsduk som verkade tänkt att vara snygg snarare än värmande och öppnade sin täckjacka hans skäggstubb var jämn och hans haka mindre än mindesten och när han fick syn på mig i hörnet skenade han upp och visade ett brett självsäkert leende jag blev så uppfylld att jag vinkade överdrivet glatt innan jag hann hindra mig Det var bara jag och två gubbar där Det är klart han hade sett och känt igen mig Jag ville inte avslöja att jag var så väldigt glad att se honom För det skulle innebära att avslöja att jag var så ensam Och det vore skönt att inte behöva låtsas om det Om så bara för en kväll Han klev fram och vi kramades Kort och med gott om ryggdunkar Sen bad han att få bjuda mig på en öl Vissa vänner har man för en stund, andra har man för alltid och ofta måste det få passera en tid för att man ska kunna upptäcka vilken som är vilken. Att Isak var i den sistnämnda kategorin insåg jag nästan på en gång. När vi började snacka var det som vi aldrig hade slutat, som om vi tog vid där vi lämnade det sist för nästan tio år sedan. Smått, rätfullt, men alltid med glimten i ögat häcklade vi varandra för sådana där saker man bara vet om varandra när man varit tonåringar ihop. Och med ärlig nyfikenhet och glädje hörde jag om hans framgångar. Han hade gått från att vara en intern på spelbolaget till att få vara med och skissa på design och upplägg och nu hade han tagit in i ett projekt där han bedömdes ha kompetens eftersom det skulle utspela sig i Norden. Det är lite hett just nu. Det finns ett par svenska och finska indietitlar som gått bra och fått upp branschens ögon för typ tomtar och troll. Men allt som har gjort hittills har varit ganska harmlöst. Tänk John Bauer för barn, sa han. Så nu vill de utforska mer av den svenska myllan och se om man kan hitta upplägg för skräckspel. Så fick han någonting i blicken och sänkte rösten. Och då tänkte jag på väg 184. Han sa det som om jag borde känna till vad det var han pratade om och jag bara nickade och log. Jag hade ditills varit glidande när han frågat mig om jobb och sånt och nu vill jag inte rubba maktbalansen ännu mer genom att ställa dumma frågor om något jag säkert bara glömt. Han nickade som om vi delade en hemlighet och så fortsatte han. Jag föreslog att man skulle göra något av den grejen och nu har vi rätt långt framskridna skisser som ser väldigt bra ut. Jag har fått igenom 184 och det kommer bli skithäftigt. I inledningsscenen går man längs landsvägen med tallarna vid sidan av, du vet, tillräckligt glesa för att inte kunna dölja mörkret i skogen men också så pass täta att det går att hoppa mellan dem för att gömma sig. Marken är brunsvart, fuktig jord med lite vassa strån som sticker upp mellan de nedfallna grenarna. Vi har en ny grafikmotor som gör det möjligt att göra så sjukt snygga slöjor av stoft och kondens– det kommer se precis ut som en sån här mardrömsnatt när du är vilse i skogen. Du går där och letar efter en karaktär som du tidigare mött. Din enda vän i spelet som nu är borta. Den enda ljuskällan är månen och den går med jämna mellanrum i moln så du är helt i mörker. Och med jämna mellanrum ska du börja knaka och prassla. raffsa som om massor av små fötter springer i mossen. Du tittar dig omkring men du ser ingenting. Det är för mörkt. Medan jag lyssnade på Isak steg min puls. Jag kunde föreställa mig precis hur det såg ut eftersom jag så många gånger kört 184 mellan Lidköping och Skara och det hade räckt för att skapa obehag. Men det var som att han antydde någonting annat och trots att jag inte alls visste vad det handlade om iladre i ryggraden. Som om när någon beskriver en tandoperation man själv har gjort och man drar sig till minnes smärtan. Jag ansträngde mig för att inte se spänd ut och flackade med händerna som man gör när man blir överdrivet medveten om ens kroppsspråk. Isak verkade inte märka av någonting, han bara pratade på. Så till slut ser du den springa från ett träd till ett annat. Kameran zoomar in lite och vi ligger på en schysst ljudeffekt, du vet när man hör sina egna hjärtslag i öronen. Den är blekgrå och utmärillad i det svaga ljuset, för smal för att kunna röra sig så snabbt. Tänk rörelsemönstret hos en spindel men omsatt i en figur som bara är skinn och ben med två ben och två armar. Den sveper förbi, ögonen blickstrar och du ser den bara i ett ögonblick och sen springer du allt du kan. Flyr. Man ska inte ha någon vapen i spelet ingen möjlighet att försvara sig utan bara att fly. Den grejen. Så du springer där men du kommer ingen vart. Månen spricker upp och månen lyser upp vägen och framför dig står den. I vägen. Du hänger ingenstans så gå Du faller baklänges och du kryper bakåt Men den står bara stilla Och det är då du ser det Den har din väns ansikte Som om den har klätt på sig en mask Har den din väns ansikte trätt Över sin beniga skalle Jag frös till Det var som om någonting kliade i huvudet Någonting som ville ut Men som jag inte hade orden för Och den måste ha synts Isak kom av sig helt Han ställde ner sin öl som han hade hållit i handen Medan han berättade om spelet Och så tittade han frågande på mig Jag insåg att jag inte hade andats på länge Och hostade till medan jag gjorde en handgest För att få honom att vänta Sen försökte jag samla mig Isak Vad är det här? V vad är det här för någonting? Han stirrade på mig Vad menar du? Det är 184 vad är 184? Vad är det för sak du beskriver? Han låg tveksamt och vände upp handflatorna som för att förmå mig att förstå. Det är vandraren. Vi är 184. Du vet. Jag skakade uppgivet på huvudet och försökte låtsas som att hjärtat inte gick i 180. Jag vet inte. Jag har aldrig talat om det här förut. Vem har du hört det av? Hans leende stelnade. Och han fick något bekymrat över ögonen. Dej, Kommer du inte ihåg vandraren vid 184? Det var ju du som berättade om den. När jag kom hem började jag på en gång ringa runt. Jag vet att klockan nästan var tolv och att det var en vardag för jag ville ha svar. Jag låg på taxibolaget tills de fräste att jag var en idiot men att jag skulle få som jag ville om de slapp mig. Sen letade de upp och kopplade mig till föraren jag hade haft den där natten Sista natten efter jobbet i Lidköping Sjukt nog hade jag sån tur att han faktiskt jobbade Och kunde ta emot mitt samtal Han tystnade när han förstod vem jag var Ja, du var ju rätt packad, började han Ja, ja, jag förstår att jag var jobbig, men vad hände? Det Isak hade hört av mig och det han nu hade omsatt i ett spel som tydligen skulle släppas tredje kvartalet 2020 var en vandringssägen av något slag. Jag själv kommer överhuvudtaget inte ihåg den. Jag hade berättat den för honom i gymnasiet men jag hade aldrig själv nämnt vem jag hade hört den av bara att det var en kompis kompis, någon tjej i en annan skola som hade varit med om det. Att hon hade stött på den där varelsen ute i skogen utanför Lidköping att den hade tagit hennes utseende. Och att den hade fått henne att glömma bort hela saken. Så att hon inte visste att den där varelsen fortfarande gick runt där ute och såg ut som hon. Och att hon hade haft allt sämre, mått allt jävligare ända sedan dess. Att det var som om hennes själ sugits ur hennes kropp. Jag förstod inte... Vad var det här för historia och varför kunde jag inte komma ihåg den? Varför kändes det som att den rörde någonting i mitt huvud som gjorde ont som vred sig och skrek där inne som ett instängt djur? Jag hörde praktiskt taget genom luren hur taxichauffören skruvade på sig. Du skulle ut och pissa, du skulle prompt ut och pissa, trots att vi var mitt i ingenstans. Jag stannade till slut i vägkanten vid en rastplats innan Skara och släppte ut dig. Du rasade i princip ut i diket och sen ragglade du iväg in bland träden Sen var det borta en bra stund Jag började nästan undra när du kom som skjuten ur en raket Du såg helt likblek ut Du slängde en dörren efter dig och skrek att jag skulle köra Jag fattade ju ingenting men när jag tittade i backspegeln såg jag att du var helt nerskitad Du måste kravlat runt i geggan där ute Jag fick tvätta bilen efter det vet du jag satt med luren i handen och bara stirrade Jag försökte få ihop det hela Mina smutsiga byxor, minnesluckan I telefonen hörde jag taxichauffören hitta modet och börja prata om ekonomisk kompensation för hans nersmutsade säte Och jag gav honom snabbt mitt nummer och lovade att vi skulle kunna prata vidare om det framöver men att jag måste ringa vidare nu Jag la i princip på örat på honom och det gjorde honom väl ännu mer irriterad men jag skiter i vilket jag tog fram den gamla listan på nummer jag hade från jobbet i Lidköping och letade upp Karim. Sen ringde jag. Han svarade inte utan det gick till telefonsvararen. Jag ringde igen och jag ringde igen. Isak hade sagt att vandraren på 184, som jag tydligen berättat om, hade en kraft. Den kraften var alltså inte bara att han kunde ta ditt utseende- leva på din själ som en vidrig förvildad kopia av dig själv som smyger runt i skogen utan också får dig att glömma hela saken den kan få dig att förtvina bort som offret för en parasit medan vandraren lever på dig och du vet inte ens om det för du har glömt allt som har med honom att göra jag måste fråga Karim, han måste svara och till slut gjorde han det när jag ringde för femte gången lägg av jag vill inte snacka med dig, fattar du väl? sa han när han svarade. Karim, snälla. Jag vill bara veta. Vad har jag gjort? Varför har ni klippt med mig? Det var så jävla konstigt gjort. Ingen pallar med sånt där, fattar du väl? Jag har ju sett det själv. Du ser ju inte fan klok ut. Man blir ju rädd. Det är creepy, fattar du väl? Ingen vill ha med sånt där att göra. Jag kände hur jag nästan kramade sönder telefonen i handen. Men du måste säga vad det är du pratar om. Vad? Jag har ju sett dig själv, sa Karim och han lät samtidigt iskall och livrädd på rösten. Jag har ju sett dig när jag åker hem från jobbet. Okej okay, om du mår dåligt eller något, men du fattar väl att du inte kan göra så där. Du kan inte stå i skogen natt efter natt och bara stirra på en. Särskilt inte med det där jävla äckliga flinet. Ni har hört väg 184, inskickad av en anonym lyssnare och uppläst av mig. Mest återkommande är kanske dessa historier bland sådana som arbetar ute i skog och mark, längs ödsliga vägar långt från närmsta beboda område. På Reddit i en tråd om de läskigaste upplevelserna människor har varit med om ute på vägarna berättade en person till exempel om något hennes mamma varit med om när hon körde lastbil genom Arizona. Hon såg torra löv blåsa över vägen en bit framför henne vilket var förvirrande eftersom det finns mest tallar i norra Arizona. När hon kom närmare löven såg hon att det i själva verket var stora tarantellor som i mängder gick över vägen, tusentals. Det var så många att hennes lastbil fick sladd när den körde över dem, som var tvungen att köra långsammare. I Sverige finns också märkligheter längs vägen, även om de sällan kommer i formen av enorma spindlar. De behöver emellertid inte vara mindre obehagliga för det. I historierna Krypfolket och den norska tunneln, som lyssnaren Karl skickat in, får vi komma dessa andra alternativ närmare. Det blir avsnittets sista historier och de läses av Ludvig Josefsson. Jag arbetar för Trafikverket sedan sex år tillbaka. Sköter om lands- och motorvägar. Rensar vägrenen från sly och växtlighet på sommaren. Plogar och grusar och sandar resten av året. Det är ett bra jobb. Vi är ett gäng på tio personer som umgås och skrattar och svettas tillsammans utomhus i långa skift. Sen ett antal olyckor med vägarbetare uppmärksammats i media- visar trafikanter oss stor respekt på ett sätt som jag har förstått inte var så vanligt längre tillbaka. Ett par tragiska dödsolyckor i min yrkeskår har nästan gett oss ett slags hjälteroll liknande den brandmän har. De har till och med ett tv-program om oss nu för tiden. Inte mer än rätt tycker vi. För även om det är ett bra arbete har det sina baksidor. Olycksrisken är en av dem. Avgaser och asfaltlunga, två andra. En tredje är ett fenomen jag ska återkomma till snart. Ett fenomen som för fyra år sedan höll mig vaken om nätterna. Men nu har jag vant mig så pass att det inte ens ligger med på en topp tre-lista över det mest skrämmande jag upplevt i jobbet. Min nuvarande topp tre ser ut så här. Jag har varit närvarande när en barnsko hittades vid vägrenen utanför Östersund med en fot i, inget ben, inget blod och tydligen inget barn i 3, tre, fyra, femårsåldern rapporterat som saknat eller dött i någon typ av olycka. Jag har sett en bil köra förbi våra avspärrningar i minst 200 knyck, krascha in i en uppgrävd vägtrumma och tvärstanna på två meter. Föraren var hög som ett hus och överlevde. I bilen hade det också funnits två mindre barn. Det ena låg avlidet i baksätet. Det andra hade flugit ut genom framrutan och hittades mer än 90 meter från platsen där bilen kraschat. Båda barnen var väldigt, väldigt döda. Jag och en kollega fick vittna på rättegången mot kvinnan som körde. Hon dömdes till ett kortare fängelsestraff och tvångsvård. Jag hatar henne och tycker synd om henne. De känslorna som lever kvar i mig skulle ha kunnat få mig att lägga av med det här arbetet men jag jobbar kvar ändå. Jag har varit med och rensat upp vägar i nordligaste norra Norrland från renar som skjutits av tjuvjägar och samehatande tölpar. Som djurvän gör det ont att behöva dra dessa vackra, ståtliga djur av vägen och låta dem ruttna bort i skogen. Som människovän gör det ont att veta att många renhållande samer valt att gå ut på fjällen och avsluta sina egna liv för att de inte stått ut med sorgen över att ha förlorat sina djur och sin förmåga att försörja sin familj. Men arbetet är inte bara sorg och död och pissiga dagar. Det är också sol och skratt och dofter och resor. Långa luncher på vägkrogar landet runt. Vi resande vägarbetare har nog fler hotellnätter per år än de flesta vagabonder och säljare och turnerande artister. Vi bor på fina hotell också. Vi kan föra oss i hotellbarer och på flådiga krogar utan att för den delen vara fina i kanten. Vi är ett bra folk. Och när vi träffas runt om i landet är det både trivsamt och lärorikt. På aftonen pratar vi om löner och arbetsvillkor och lunchhak man inte får missa utanför Avesta och Jo och Piteå. När det blir senare fram på natten och vi börjar bli varma i kläderna pratar vi om krypfolket. Eller hukgubbar som mina skånska kollegor kallar dem. Kryparna ser man ett par gånger om året under de tidiga natttimmarna Ofta på ängar och kalhyggen. De dyker säkert upp i skogsmark också men då upptäcker vi dem inte, tror jag. Kryparna är människor som ser ut som vem som helst. Som mig eller dig eller din mormor eller din flickvän eller som farbror som säljer korv på torget. Ofta är de lite gråare i hyn men det skiljer sig från krypare till krypare. Det de har gemensamt är att de kryper och krälar mitt i natten runt om i landet. Ibland nakna, ibland klädda i jeans och t-shirt. Men oftast i finare klänningar och stiliga kostymer. Jordiga, om händer och armar och knän efter allt krälande. Ropar man efter dem så kan de ibland haja till- men det verkar svårt att få någon verklig kontakt med dem. Åtminstone hade jag aldrig fått det, fram tills i förgångsnatt. Utanför Hudiksvall grävde vi vägtrummor och skulle lägga ny väg. Det var kyligt i luften och hade börjat mörkna tidigt. Källen är långt borta men asfalten och marken under den har redan börjat bli besvärlig. Vi använde en väldig slagborr som sitter på en trailer, men den kalla marken och hårda stenar slet hårt på borrhuvudet. Strax efter midnatt fick Hasse, som var min parhäst den natten, åka de två milen in till vårt lokalkontor för att hämta ett nytt borrhuvud. Han tog bilen och jag valde att stanna kvar vid trailern vid en ganska mörk kurva på landsvägen i en av Hälsinglands djupa skogar. Tio minuter efter att Hasse åkt hörde jag någonting. Ett grävande och kraftsande ljud som var alldeles för högt för att komma från en äckor eller skäder. En järv kanske. Eller en grävling. Hade det varit björn hade jag hört dess andning. Björnar, snörvlar och flåsar. De kan inte smyga för fem öre. Jag tog med mig en ficklampa och ett fälgkors och smög iväg för att titta. Jag ville inte lämna trailern och arbetslamporna ur min åsyn, rädd att gå vils om jag gick för långt ut i skogen. Jag behövde inte gå så långt. I diket, precis bredvid mig, låg han. Han såg vilsen ut, för så här nära vägen brukar de inte komma. Två, tre meter nu bara. Jag lyste på honom med ficklampan, men han verkade oberörd. Hans ljust, gråvita, senigt magra kropp och trevande armar och ben störde mig. Såg han ingenting? Som en sork verkade han känna sig fram. Som de där nakna råttorna på skansen som ligger i högar i sina tunnlar med alldeles för stora framtänder och till synes utan vetskap om världen utanför. Var han sån? Låg krypfolket i drivor under jorden och vågade sig bara upp när det mörknat? Och när de väl var uppe så var de vilsna och letade bara blint efter en väg tillbaka ner igen. Var det så? Men vi människor som lever ovan jord och gräver diken och källar och avlopp och brunnar överallt hela tiden nog fan hade vi upptäckt åtminstone spår efter krypfolket då. Om de låg i drivor under jord menar jag. Mannen var knappt klädd. Han hade en mörk byxlinning sittande med ett bälte kring midjan men utan byxben. De var avskavda eller förmultnade. Han hade knappa rester av en vit skjorta kring överkroppen. Och en slips. En mörk slips som släpade i marken när han kröp. Han såg svag och harmlöst gammal ut. Men jag fasade ändå inför det jag skulle göra. Jag skulle ropa på honom, gå ner till honom och tvinga honom att känna till att jag var där och såg honom. Hallå där, ropade jag. Farbror, hallå? Jag stegade försiktigt ner för dikeskanten. Halkade de sista centimeterna och stod nu två meter ifrån honom. Skogen luktade kallt och grönt och fuktigt Men mannen luktade just ingenting Det förvånade mig Jag satte mig på huk framför honom Och såg in i hans bleka ansikte och gråmjölkiga ögon Hej där, det är mitt i natten Vad skulle jag säga? Varför är du i skogen? Bredvid en mörk väg Farligt ju inget svar men han hade hört mig för han slutade åla sig fram och svängde runt med huvudet som om han tittade nej, luktade efter mig Vem talar så till mig? undrade han nog Såg han mig inte? Jag lyste med den starka arbetsviklampan rakt i nyllet på honom och han såg inte att jag var där Hörde han vad jag sa? –Hör du mig? Hallå! –Jag skrek nu. Då såg han kisande upp på mig och öppnade läpparna. –Ni spränger så. Varför måste ni spränga så? Så bullersamt. Ingen ro får jag. Rösten var tyst men klar. Raspig och med jämn ton. Jag hörde klart och tydligt vad han sa– men kunde inte svara honom. På marken kring honom låg små flisor av bark och jord blandat med saliv som runnit ur hans mun. Han hade granbar och lort mellan tänderna. Jag hörde salmerna så väl, men sen bara sprängandet. Ni besvärar oss som vilar, kan ni inte alls förstå det? Jag stod förstummad. Vi har ju inte sprängt något. Borrat, ja visst. Men det skapar ju inget större oväsen. Visst vibrerar marken rätt så häftigt men inget värre oljud. Jag, ja... Vi ska försöka vara tysta då, antar jag. Tror jag att jag sa. Jag minns inte riktigt för i samma sekund som jag svarat mannen på marken så hörde jag en motor och däckljudet från en större bil på vägen. Hasse var tillbaka. Jag letade en kort sekund med blicken efter skenet från bilens strålkastare från bortom krönet och under denna korta sekund tappade jag bort mannen. Han som låg nedanför mina fötter och såg bruten och trött ut hade försvunnit på ett ögonblick. Hur fan kunde han ha försvunnit så snabbt? Som om han varit ett spöke. Men högen med saliv och bark som runnit ur hans mun låg tydligt kvar på marken. Och spår av hans knän och händer syntes i leran. Och jag visste att Hasse skulle tro på mig när jag berättat vad jag sett och hört. Han har ju själv stött på krypfolket många gånger. I varje fall har han sett dem på avstånd. Jag förklarade för Hasse att jag inte hade nerverna i nog gott skick för att fortsätta borra den natten. Och Hasse hade ändå inte fått tag på något nytt borrhus och vi beslutade att vila den natten och återuppta arbetet extra tidigt natten därpå. Bolaget hade bokat in oss på ett värshus bara några kilometer från platsen där vi arbetade, förklarade Hasse. Så vi hade nära till sängs. Ett vackert läge, sa han. Precis vid sjöarna och kyrkogården. Ibland arbetar vi utomlands. Norge, Finland, Polen. Hålen är mest spännande att resa till och Finland är också trevligt men Norge är vackrast. Det enda som kan slå Norges västkusts underbara arbetsmiljö skulle kunna vara området kring höga kusten. Mellan Korgen och Moirana finns en tunnel. En gammal tunnel som ligger flera meter under havsnivån på vissa punkter. Och 60 meter över havsnivån där den ligger som högst. Den är sex kilometer lång och kräver konstant omvårdnad. Vi har varit där flera gånger. Trots att den verkar vara väldigt lätt trafikerad så tycks norska trafikmyndigheter vara ivriga att hålla tunneln i åkbart skick. Kanske är det för att få budgeten att gå ihop som de anställer billig svensk arbetskraft för att ta hand om den. Tunneln heter Molentunneln och jag har arbetat där tre gånger. Trots de vackra omgivningarna är det alltid lite annorlunda att arbeta med molen. Det är... Olustigt. Första gången jag var där åkte jag tillsammans med Hasse, Sami och Pelle Östman. Tre bra killar med lika många eller fler år inom yrket som jag. Ingen av oss har sekort, men... Vi skulle bara göra lite underhållsarbete och kolla lampsystemet i tunneln så vi behövde inte ha med oss några tyngre saker som borrar eller asfaltmaskiner. Sami och Pelle Östman var jäkligt bra elektriker och skulle nog styra och ställa bra med mig och Hasse som inte vet skillnaden på en jordkabel och en kolarem. Vi bodde på ett trevligt havsnära hotell. Mitt rum var litet men trevligt och badrummets bubbelbadkar skulle jag längta efter varje dag nere i tunneln. Vi kom till hotellet sent på kvällen och satt iväg mot tunneln tidigt nästa dag. Första timmarna dirigerade och skyltade vi om trafiken enligt anvisningarna vi fått och stängde därmed av tunneln för all trafik i båda riktningarna. Det fanns stora träbomar färdiga vid tunnelns myndningar för att vi skulle vara säkra på att ingen vimsig eller morgontrött person skulle missa skyltningarna och köra in i tunneln medan vi var där inne. Första dagen rullade på bra. Jag och Sami följde den östra tunnelvägen till fots och skruvade ner lamparmaturen som satt utanpåliggande och Hasse och pelöst man följde den västra. Jag skruvade och Sammy märkte upp och noterade var ledningar och armaturer var dåliga och behövde bytas ut. Vi promenerade alltså över en mil den dagen. Och smörgåsarna vi hade haft med som lunch räckte inte att stilla vår hunger. Jag vågar lova att inom 30 minuter från det att vi kommit tillbaka på hotellet på kvällen hade vi alla nog hunnit äta oss smätta och somnat. Jag hade varit så trött. Men ändå sov jag oroligt den natten. Jag vaknade flera gånger och hade svårt att förstå var jag befann mig. Jag var tvungen att dra ifrån gardinen och se ut över landskapet för att försöka komma ihåg var jag var. Efter den tredje gången jag hade vaknat skrev jag en lapp som jag la på nattduksbordet. Du är i Norge. Jobb i tunneln. Jag förstod inte varför jag var så orolig. När vi träffades på morgonen för frukost var jag yr av trötthet. Jag fick bara i mig kaffe och tog till och med en cigarett med sami fast jag egentligen aldrig röker. Tänkte att det kunde lugna ner min oförklarliga oro. Jag slog in några smörgåsar i ett paket och tog med mig när vi åkte iväg mot tunneln. Någon gång måste jag ju bli hungrig tänkte jag. Den dagen regnade det. Och tunnens södra mynning där vi skulle in var fylld av vatten. Varför hade de inte anlitat oss för att dränera och dra rör som leder bort vattnet, tänkte jag. Om det blir så här varje gång det regnar blir ju tunneln obrukbar. Inte en bil skulle kunna ta sig in i tunneln som den var nu, inte från söder i alla fall. Och kom de norrifrån och in i tunneln skulle de bli mäktigt besvikna när de insåg att de skulle behöva backa tillbaks sex kilometer. Underligt. Väl in i tunneln delade vi upp oss i samma grupper som dagen innan. Jag och Sami följde samma väg och förstod snabbt att den här dagen skulle vara långsammare än föregående. Igår skrivade vi bara ner armaturerna från väggen. Idag skulle Sami reparera dem och byta ut smådelar. Lamporna satt med bara 10-15 meters mellanrum och vid varje trasig lampa fick vi stanna till i minst 20 minuter. Vissa fästen såg riktigt gamla ut och Sami kände inte igen modellen på dem. Han fick skarva och sätta lamporna direkt på väggen där fästerna inte var i skick att laga. Att beställa nya skulle ta för lång tid, sa han. Den här tillverkarna var nedlagt för tusen år sedan, sa han och läste märkningen på delarna. S-Y-X-S-T-Y-T-Y-X. -t -t Jag har om. Det här skulle komma att ta tid. sa Sami svor över arbetet han fick lägga ner. Antika jävla gamla skitlampor. Vad fan ska de ha så många lampor för? Biljävlarna har väl strålkastare? Efter två timmar hade vi knappt kommit en kilometer och jag försökte få tag på det andra gänget för att höra om vi skulle samlas för lunch. Men hade såklart ingen täckning på telefonen och i radion var det bara brus. Vi fick äta själva för de andra två såg vi inte och vi visste inte om de låg före oss eller efter oss. Skulle vi vänta in dem eller skynda på? När vi satt på kanten av den smala gångbanan in till körbanan i tunneln och åt vår lunch kände jag obehag. Yrslet från i morse kom tillbaks och luften kändes kall och torr och tung. Oron låg inte som en filt över mig utan kom stötvis, som ilningar. Sami var tyst. Han var ganska tystlåten överlag men ändå tystare än vanligt nu hör något som låter sa han Vad då undrade jag och lyssnade Jag hörde ingenting något knackande ljud kanske Doft, men inte alls onaturligt eller malplacerat i den här miljön Var det det ljudet han menade undrade jag Jo sa han men låter det inte väldigt rytmiskt som steg typ någon som går en parad Kanske hade han rätt. När jag lyssnade noggrannare kände jag att det var vid varje som där duns av ljudet som de strömmande rysningarna av obehag for genom min kropp. En parad? Ja, kanske. Tror du att det är någon som marscherar ovanför oss? Han visste inte. Klockan nio på kvällen möttes vi igen vid den södra mynningen. Hasse och Pelle Ö hade hunnit en kortare sträcka än vi under de 14 timmar vi arbetat. Fyra kilometer mot våra fem. De hade hittat något ganska intressant utefter sin väg. Ett tjugotal silverpengar utspridda efter backen. De såg inte ut som dagens mynt utan lite skrovligare och inte alls lika runda. Om det var något alls präglat på mynten var det svårt att se ett slott, ett träd vi kunde bara gissa Hasse och Pelle Ö skulle gå in till en guldbutik när vi kom hem och se om mynten var värda någonting en häftig liten extra peng i så fall morgonen därefter bestämde vi att det skulle vara mycket smidigare att gå in i tunneln från den norra mynningen och arbeta hos inåt varifrån vi slutade igår vi frågade på hotellet vilken väg som skulle leda oss till Molentunnelns norra mynning men de hade ingen aning. Ingen åker den vägen, sa de. Det finns nyare, finare och mer kustnära vägar nu. Tunneln var ingen som tog. Sami försökte hitta bra kartor på surfplattan och jag gick igenom kartboken över Norge som vi hade i handskfacket på bilen. Men ingen av oss kunde förstå hur vi skulle ta oss till tunnelns norra mynning. Inga vägar gick dit. Eller så var vägarna så utdaterade att de inte ens fanns med på några kartor. Och varför ville då norska vägverket att vi skulle arbeta där nere om ingen körde där längre? Och vägen ner i södra mynningen var ju översvämmad så bilen tog sig inte in där. Vi fick promenera. Vi gick tillsammans 4 km till den plats där Hasse och Pärleö slutat dagen innan. Hela vägen kände jag mig tung i sinnet. Varför skulle vi laga en tunnel ingen åkte i? Är det någon jäkla intresseförening som vill hålla liv i ett sånt här gammalt historiskt jättemaskhål? Molentunnens vänner eller något sånt? Jag menar, tunneln är välbyggd och i hyfsat skick rent konstruktionsmässigt. Och ju längre vi kom in i den Desto vackrare blev den. Från grå betong i söder till mer tegel och träribor i norr. Men den blev också mörkare. Gångbanan vid sidan av vägen övergick från slitet asfalterad till att vara i trä. Mörkt av fukt mjuknat trä. Jag märkte inte ens övergången. I början och mitten av tunneln var min oro som starkast. Jag blev nervig, kunde inte riktigt koncentrera mig på vad de andra tre pratade om. Eller var de tysta. De sa nog inte så mycket alls där vi gick. Tunnelns mörker som bara verkade mer påträngande tack vare glödlampornas svaga sken tärde nog även på deras humör och psyke. Men konstigt nog kändes allt lättare när jag började ana den friska luften från tunnelns norra myning. Jag var lite nyfiken också. Hur såg det ut där? Där inga vägar fanns, dit inga vägar ledde. Sami var nog också nyfiken, för under den kilometer vi hade kvar bytta han armaturer och lampor i en rasande takt. Det som hade tagit honom 20-25 minuter igår tog 5 eller 10 minuter idag. Vi rörde oss snabbt norrut. Det började bli ljusare också. Ljuset sipprade in starkt mot oss i tunneln trots att vi enligt markeringar i väggarna hade minst 600 meter kvar till mynningen. Hur kunde ljuset vara så starkt? Det sipprade in längs marken som om det var ett flytande när det var 400 meter kvar till öppningen lyste det upp hela tunneln som om en strålkastare riktats mot ögon på en armlängds avstånd. Så kändes det. Hur lågt står solen där ute egentligen? Vid södra mynningen regnade det. Här såg det ut som om hela tunneln blivit tapetserad i vitt och klart gult och som om solens strålar slungats emot oss utan att behöva stöta på någon som helst atmosfär på vägen. Sami ryggade tillbaks, mer och mer för varje steg han tog. Han sa att skenet från norr såg ut som om det borde vara brännande mot huden och bländande för ögonen. Men det var det inte. Det var ljuvligt. Ljuset i slutet av tunneln var alldeles ljuvligt. Sami började hoppa över lampor som han skulle laga. Han sa att det inte behövdes, fast jag såg att de var trasiga. Han hade så bråttom till tunnens norra mynning. Vi borde vänta på Hasse och Pelle sa jag. Gör det du sa han. Och så fortsatte han gå. Men jag satte mig ner med min smörgås i handen och väntade. Jag ropade efter Sami att i alla fall ropa till mig när han var vid mynningen så jag visste att han var framme. Men jag tror inte att han hörde mig när han gick. Tio minuter efter att Sami lämnat mig Kom Hasse och i ikapp mig på min sida av vägen. Hasse var tydligt uppretad, kanske förbannad. Jag skulle fråga vad som hade hänt, men Pelleö gav mig en blick som tydligt berättade för mig att jag skulle göra bäst i att vara tyst. Vi ska härifrån, nu, skrek Hasse. Vi kommer inte få något pröjs för de här jävla dagarna. Firman är blåst. Vad då? undrade jag. Vem har blåst vem? Ska vi inte göra klart? Ska vi inte jobba tunneln färdig till norra mynningen? Vem har betalat hotellet? Ska vi inte titta på norra mynningen? Vem har levererat alla tusentals glödlampor till oss? Ska vi inte titta på norra mynningen? Sami är redan vid norra mynningen. Får i alla fall jag hämta Sami vid norra mynningen? Nej, skrek Hasse. Vi ska vända nu. Ropa efter Sami på radion så får han komma efter bäst han behagar. Vi skulle gå på en gång. Det finns ingen arbetsorder från norska statens vägvesen, förklarade han spydigt. Någon har jävlats med firman och lagt in en fejkorder på en tunneljävel som inte använts så ingen idiot på kontoret kunde ens dubbelkolla med Norge att det var ett riktigt uppdrag. Att det var okej. Okay. Vi ska hem nu. Fan! Det var när Hasse skrek det där sista som lamporna slocknade. Jag hoppade till. Jag tror att Pelle Ö gjorde detsamma. Hasse tror jag var för arg för att ens bli rädd. Men mörkret slöt sig kring oss. Vi fick gå de nästan sex kilometerna tillbaka till södra mynningen med bara varsin liten ficklampa. Jag såg mig konstant tillbaka över axeln efter Sami. När vi vandrat i tystnad i nästan två timmar kom vi ut på södra sidan igen. Regnet hade lugnat ner sig men inte avtagit helt. Vi väntade i två timmar till på Sami. Sen ringde Hasse-firman och sa att de får kontakta normen för att hämta Sami på andra sidan. Jag såg att hans ansikte bleknade. Han sa nervöst men bestämt: Vad då den tar slut där? Vi såg ju dagsljuset. Jaha, skicka någon och leta i alla fall. Han är inte i tunneln, tror vi. Det där sista, tror vi, sa han efter att ha plockat bort telefonen från munnen. Norska kollegor och senare norska polisen letade efter Sami. Men hittade de inte. Tre veckor senare slutade de leta aktivt. Och vi talade allt mer sällan om dem. Andra på firman som inte varit med i Norge frågade oss heller ingenting. Det var tyst när vi kom in i lunchrummet. Och ute på vägarna pratade vi arbete. Bara arbete. Jag sov dåligt de första två veckorna men sen inföll ett lugn. En dröm eller kanske var det bara en känsla eller insikt sa mig att Sami hade det bra. Var han än var så var han lycklig. Firman som lurat iväg oss till Norge och som hade lagt arbetsorden och faktiskt betalat oss för arbetet fick vi aldrig reda på vilken den var. Någon slags bedrägeripolis försökte spåra upp vilka de var, men efter att ha stött på en massa återvändsgränder svalnade spåret totalt vid norske kirkerådet. Mm. Du har hört Krypfolket och den norska tunneln, inskickade av lyssnaren Karl och upplästa av Ludvig Josefsson. Och därmed sätter sig Creepypodden i förarsätet igen och ger sig ut på de nersläckta vägarna i jakt på sådana historier vi alltid kommer berätta om ensamheten på resa. Har du en sån historia att berätta? Skicka den i så fall till creepypodden at jag ser fram emot att läsa den och du kan få höra den uppläst här i podden. Creepypodden produceras av Ludvig Josefsson som också gör musiken. Ni hittar oss på Facebook och på Instagram och på båda platserna heter vi Creepypodden. Tack för att ni har lyssnat!